Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Робчук. Під час четвертих слухань роз щодо плану обернення до стіни, Тейлор презентував зміни до свого плану рій москітів. Доповідач, який нещодавно повернувся з далеких мандрів, мав стомлений вигляд. «Я хочу, щоб кожен винищувач рою був обладнаний системою дубльованого керування, автоматичною ручною. Перехід на автоматичну систему керування має забезпечити... Можливість мені самому безпосередньо керувати всіми винищувачами відразу. «Я бачу, що ви не полишаєте надії самостійно командувати армадою», – іронічно зауважив Гайнс. «Я хочу мати змогу віддати наказ про створення формації, відплисти до театру бойових дій, а потім скомандувати рою москітів, розсипатись і вишикуватися в бойовий порядок». Коли ворожий флот опиниться в зоні досяжності, планую віддати наказ кожному винищувачу відшукати ціль для атаки, в автоматичному режимі. Гадаю, навіть якщо взяти до уваги обмеження досліджень у царині фундаментальних дисциплін, таку технологію зможуть розробити лише за два чи три століття. Тож ви плануєте скористатися гібернацією до часу битви судного дня і особисто керувати Роєм під час атаки на Трісоляріанський флот? Я маю вибір. Вам усім відомо, що я відвідав Японію, Китай і навіть Афганістан. І там із кимось бачилися, втрутився представник США. Так, я з ним зустрівся, але... Тейлор пригнічено зітхнув. Я продовжу роботу над створенням загону пілотів для рою москітів, але якщо мене спіткає невдача, не залишиться нічого іншого, як самому повести весь рій в останню атаку. Ніхто не промовив жодного слова. Коли розмова доходить до битви судного дня, люди воліють мовчати. У мене є ще одне доповнення до плану рій москітів, вівдалі Тейлор. Я повинен мати можливість самостійно, за власним планом, проводити дослідження окремих небесних тіл у сонячній системі скажімо таких як Європа Церера і комети з головного поясу астероїдів яке відношення це має до плану керування формацією винищувачів запитав хтось із присутніх я мушу відповідати тейлор глянув на голову Рос знову запала тиша обернений не зобов'язаний пояснювати свої дії і останнє розі всі країни земної кулі мають припинити переслідування ОЗТ Рейдія скотів зі свого місця. Містер Тейлор, навіть якщо ви заявите, що це частина вашого плану, я виступаю категорично проти вашої ганебної пропозиції». «Це не частина мого плану», – похитав головою Тейлор. «Це не має жодного відношення до плану. Причина, з якою озвучу таку пропозицію, очевидна. Якщо й далі з таким завзяттям йти в наступ на ОЗТ, можна впродовж двох-трьох років цілковито винищити всіх членів організації». Це призведе до зникнення єдиного прямого каналу зв'язку між землею і трисолярисом, а також до втрати найважливішого джерела інформації про ворога для нашої розвідки. Наскільки не складно передбачити, чи не так? Я погоджуюсь з ним, сказав Гайнс. Але пропозицію має вносити необернений люди розглядають нас як єдине ціле, тож маємо дбати про власну репутацію. Подальші слухання перейшли в широку дискусію, проте нарешті вдалося ухвалити рішення. Обговорити три пропозиції та доповнення Тейлора під час наступних слухань роз. Тейлор сидів на своєму місці, аж поки не усвідомив, що він єдиний, хто залишився в залі засідань. Постійні перельоти, в яких він провів увесь час перед засіданням, вкрай виснажили його. Він час від часу впадав у дивний стан на півсну, майже не контролюючи власні думки. Ось і тепер, оглядаючи спорожнілу залу, Тейлор усвідомив небезпеку, не враховану раніше. Йому конче необхідно звернутися до лікаря чи психотерапевта, а також до експертів, які займаються вивченням проблем сну. Необхідно терміново припинити розмовляти уві сні. Лодзи і Джоан Янь підійшли до головного входу в Лувр за дві години до півночі. Кент запропонував організувати екскурсію вночі, щоб простіше вирішувалося питання охорони і не доводилося вдаватися до кардинальних заходів безпеки. Першим, що вони побачили, була відома скляна піраміда, захищена від гомінкого нічного Парижа й подібної будівлею палацу. Хвилі місячного сяйва посріблили її контури, посилюючи враження цілковитого вмиротворення. «Доктор Ло, у вас не складається враження, що вона прилетіла звідки із далеких глибин космосу?» – запитала Джоан Янь, вказуючи на піраміду. «В складається таке враження. І зауваж, піраміда має лише три грані». Лодзи вже шкодував про ці слова, бо зараз аж ніяк не хотів навіть натякати на Трисоляріан. На перший погляд, вона ніби чужа і недоречна, але якщо довше придивляєшся до неї, то більше, здається, споконвічною частиною цього міста. Як і злиття двох напівставних світів, подумав Лодзи, але змовчав. Раптом на повну потужність увімкнулося все підсвічування піраміди. Золотаві барви змішалися зі сріблястим місячним сяйвом. Водночас запрацювали фонтани в довколишніх басейнах викидаючи високо в небо струмені води, що відразу забарвлювалися, міксуючи природне срібло і штучне золото. Джоан Янь глянула на лодзи з острахом, бо задля них увечері лувр вночі пробудили до життя. Під дзюрчання струменів вони ввійшли в хол під пірамідою, потрапили в сам палац. Першою на їхньому шляху була найбільша виставкова зала лувру завдовжки 200 метрів, тьміяно освітлена і порожня о цій порі. Вона розносила відлуння кроків у застиглому повітрі. Лодзи невдовзі усвідомив, що чує лише власні кроки. Джуан Янь ступала безгучно, легко, немовкіт, чи дитина, що війшла до казкового палацу та боїться розбудити чари, що сплять усередині. Лодзи сповільнив крок нітрохи відстав від Джуан Янь. Його не цікавили тутешні містецькі шедеври. Він прагнув насолодитися її силуетом на тлі статуї античних богів, зображень янголів від Діви Марії. На класичних полотнах. Ця чарівна східна дівчина чимось була подібна до скляної піраміди на подвір'ї музею, швидко вростаючи в його тіло, об'єднуючись із цим священним світом мистецтва аж до неможливості окремого існування її та музею. Лодзи впав у стан катарсису й утратив лік часу. За деякий час Джоан Янь згадала про його існування та з посмішкою обернулася до нього. Його серце забриніло від щастя. Він відчув, що ця посмішка має таку самовбивчу силу, що й блискавка кинута богами у світ смертних з Олімпу, зображеного на відомій картині. «Я чув, що навіть мистецтвознавцю знадобиться цілий рік, аби оглянути кожен експонат колекції», – сказав Лодзи. «Це так», – просто відповіла Джоан Янь. «Але в її очах можна було прочитати. Що ж тепер мені робити?» Потім вона повернулася назад і знову почала роздивлятися полотна. За весь час... Дівчина встигла помилуватися лише п'ятьма з них. «Немає значення, Янь-Янь, скільки часу тобі потрібно. Я можу цілий рік супроводжувати тебе хоч і щоночі». Лодзин не втримався від вияву почуттів. Джон Янь повернулася і здивовано запитала. «Справді?» «Так, це щира правда». «Але, доктор Ло, ви бували тут раніше?» «Ні, але я жив у центрі Жоржа Пампіду, коли три роки тому приїздив у Париж. Мені спочатку здавалося, що тебе більше цікавить саме він». «Мені не до вподоби сучасне мистецтво», – похитала головою Джоан Янь. «Але все це…» – лодзи обвів поглядом усіх богів, янголів, амурів і святих. «Ті не здається воно тобі за старим? Я не люблю античного мистецтва. Мені до смаку лише картини доби Ренесансу. Але й вони досить давні. Я не відчуваю їхнього віку. Художники тих часів були першими, хто відкрив світові людську красу. Вони зображували Бога та людей вродливими, стрункими». Вдивляючись у ці полотна, можна відчути радість, яка сповнювала їх у процесі творення. Така сама радість вирувала в моїй крові того ранку, коли я вперше побачила озеро і засніжені вершини гір. Чудово, але до гуманізму, пробуджений до життя майстрами Ренесансу, призвів до теперішнього стану людства. Ви зараз говорите про трисолійську кризу? Так, і ти ж розумієш, що станеться в майбутньому. За 4 століття після катастрофи світ людей може повернутися до середньовіччя, і усі вони знову опиняться під страшним гнітом. І розвиток мистецтва припиниться в період довгої темної зимової ночі? Дивлячись у широко розплющені безневинні очі Джоан Янь, Лодзи поблажливо посміхнувся і подумав. Ах, наївне дитя, тільки розмов що про мистецтво. Якщо нам взагалі пощастить вижити, то повернення аж до примітивного первісного життєвого устрою виявиться вкрай мізерною платнею за подальше існування. Але вголос він сказав інше. Але згодом, можливо, настання другого ренесансу. Тобі вдасться відродити втрачену красу та знову перенести її на полотна. Джоан Янь посміхнулася трохи знічено, добре розуміючи прихований сенс цих слів лодзи. Я просто думаю про подальшу долю всіх цих картин, витворів мистецтва після битви судного дня. Що на них чекає? То ти хвилюєшся саме за це? Запитав він. Згадка про прийдешній кінець світу з її вуст. Булам відгукнувся в його серці. Спроба повернути її в зону комфорту провалилася, та Лодзи був впевнений, що його наступний задум спрацює. Тож він узяв Джоан Янь за руку і запропонував. Ходімо в галереї Східного мистецтва. До спорудження скляної піраміди, що слугувала за вхідну браму, Лувер був гігантським лабіринтом, і дійти до конкретної галереї було непростим завданням, тож це забирало багато часу. Але зараз просто із зали під пірамідою Можна було би з особливих зусиль дістатися до будь-якої найвіддаленішої точки музею. Тож, повернувшись до входу, лодзи Джуан Янь, орієнтуючись за вказівниками, рушили до експозиції творів мистецтва Африки, Азії, Океанії та обох Америк. У цій частині музей нітрохи не нагадував виставки класичних полотен європейських майстрів. Лодзи вказав на скульптури, картини, малюнки та стародавні сувої з Африки й Америки. Усе це. Добре високорозвинена цивілізація вилучила в менш розвинених. Дещо награбовано, дещо вкрадене чи видурене задарма. Але поглянь, усе це збережене в найкращому вигляді. Навіть серед жахідь Другої світової війни ці старожитності заздалегідь перевезли в надійне сховище. Вони зупинилися біля закритої скляної вітрини, де експонувався мурал із печер Могао чи поблизу Дуньхуану. Подумай про всі ті речі, придбані французами – Вдайувського ченця Івана Йаньлу? Скільки воїн, кровопролиті періодів турбулентності на нашій землі було за цей час? Якби все залишалося, як воно є, ті збереглися б ті скарби в такому ідеальному стані. Але ті стануть трі так само дбайливо зберігати культурну спадщину людства. Вони ж нас мають за ніщо. відповіла Джуан Янь. Цього висновку ти дійшла, тому що вони вважають нас комахами. Ось тому Янь -Янь, не треба хвилюватися. Знаєш, що є найвищим виявом прихильності? До раси чи цивілізації? Ні. І що ж це? Тотальне винищення, як найвищий ступінь поваги до цивілізації. Вони мовчки проминули 24 виставкові зали, де експонувалося мистецтво Сходу, крокуючи крізь далеке минуле та уявляючи не менш далеке похмуре майбутнє. Ноги моволі принесли їх до галереї єгипетських старожитностей. Знаєш, про кого я зараз думаю? Лодзи зупинився біля стенда із золотою посмертною маскою мумії єгипетського фараона. Він селкувався перевести розмову на приємніші теми. Про Софі Марсо. Ти маєш на увазі стрічку Больфегор-Привид Лувра? Так, Марсо-Чарівна, схожа на східну красуню. Можливо, йому здалося, але в голосі Джоан-Янь почулася нотка ревнощів чи навіть образи. Янь-Янь, вона не така вродлива, як ти, серйозно. Він хотів додати, що красу можна відшукати на полотнах майстрів, але її жива краса затьмарює будь-який шедевр. Проте побоявся, що це вона точно сприйме як глузування. Лодзі вперше побачив тінь сором'язливої посмішки, яка промайнула вустами дівчини, і яку він так добре знав зі своїх снів. Повернімося до полотен класичних майстрів. Ледь чутно прошепотіла Джоан Янь. Вони знову вийшли в хол, до піраміди, але загубили вхід до експозиції класичного живопису. Тому Лодзі запропонував орієнтуватися за вказівниками, що найбільше впадали в око, і вели до трьох перлин колекції Лувру – Монелізи, Венери Мілоської та Крилатої Ніки. «Ходімо до Монелізи», – дорогу Джон Янь розповіла. Наш учитель після відвідин Лувру розказував, що в нього Монеліза та Венера Мілоська викликали певне відчуття відрази. Чому? Натовпи туристів шикуються в довжелезні черги, аби побачити ці два експонати, і геть не цікавляться іншими, менш відомими витварами мистецтва, Хоча вони нічим не поступаються за рівнем майстерності. Я належу до числа цих туристів. Йшовши до кінця експонування таємничої посмішки, Лодзи виявив, що насправді картина значно менша, ніж він собі уявляв, ще й схована за грубезним захисним склом. Джоан Янь також не надто вразила це видовище. Коли я дивлюся на неї, починаю думати про вас, сказала Джоан Янь, вказуючи рукою на картину. Нас? Обернених. А яке це відношення має до обернених? Ну, мені спало на думку, тільки подумайте про це серйозно, не смійтеся. Чи не могли б ви винайти спосіб комунікації, зрозумілий лише людям? Так, щоб софони ніколи не змогли дошукатися суті інформації, таким чином людство змогло позбутися їхнього постійного моніторингу. Лодзи кілька секунд замислено дивився на Джоан Янь, далі перевів погляд на Муну Лізу. Розуміє, про що ти. Її посмішка незбагненна для софонів і тросилеріан. Саме так. Людські емоції, міміка, особливо вигра дуже складні для розуміння, мають безліч варіацій. Один погляд, одна посмішка можуть нести в собі величезні обсяги інформації, І тільки люди здатні їх щитувати, бо наділені необхідним рівнем чутливості стосовно дрібних відтінків і деталей. Це правда. Одне з найамбітніших і найскладніших завдань для розробників штучного інтелекту – навчити машину розпізнавати вирази людського обличчя та очей. Навіть експерти кажуть, що проблему розпізнавання виразу очей навряд вдасться успішно вирішити. То чи можна створити окрему мімічну мову і надалі розмовляти лише за допомогою очей і виразу обличчя? Лодзи серйозно замислився, далі посміхнувся, похитав головою і вказав на Мону Лізу. Ми навіть не можемо достеменно зрозуміти її вираз обличчя. Коли я роздивляюся зображення, її посмішка змінюється щосекунди і жодного разу не повторюється. Джоан-Янь застрибала мов дитина. Але ж це підтверджує, що мімікою можна передавати складну інформацію. То як за допомогою міміки Можна передати таку інформацію. Космічний корабель відлетів із Землі до Юпітера. Коли первісні люди почали говорити, то могли передавати лише найпростішу інформацію. Можливо, рівень складності цього спілкування був нижчим за пташиний гомін. Мова вже потім неквапом розвивалася і ускладнювалася. Що ж, тоді спробуємо передати просте повідомлення лише за допомогою вираз обличчя. Добре, Джання упевнено кивнула. То ми згадуємо певну дію та намагаємося передати іншому а потім порівняємо результати. Лоди замислився і кивнув. Я вже готовий. Джоан Яні собі взялася міркувати і трохи згодом теж кивнула. Можемо починати. Вони втупилися одне в одного, але не витримали й п'ї хвилини та майже одночасно розсміялися. Моїм повідомленням було. Запрошую тебе сьогодні повечеряти на Єлисейських полях, мовив Лодзи. А я намагалася передати ось що. Вам не завадило поголитися, відповіла Джоан Янь, згинаючись від сміху. Ми не повинні легковажно ставитися до того, що є визначальним для долі людства. Лодзи ледь стримався, щоб і собі не розреготатись. Цього разу давайте вже без жартів, серйозно мовила Джоан Янь, ніби дитина, яка на ходу змінює правила гри. Вони повернулися спиною одне до одного, загадуючи нові повідомлення, а потім розвернулися обличчям до обличчя і знову втупилися в очі навпроти. Лодзи відразу накрила хвиля сміху, з якою він відчайдушно боровся, але згодом опиратися ставало дедалі простіше, бо всю його увагу привернули чисті очі Джоан Янь. Озвалися струни його душі. Обернена і молода дівчина пізньої ночі в Луврі вдивлялися одне в одного на тлі посмішки Монелізи. І тут гребля в душі Лодзи ледь відчутно тріснула, і у ту щілину заструменіла тонка цівка, швидко розмиваючи тріщину до велетенських розмірів. Вона вже переросла у потік, який закрутився виром, погрожуючи змити греблю. Лодзі налякався і спробував зупинити це руйнування, але прочався недовго, зрозумів, що колапс невідворотний. Цей Цієї миті він почувався, ніби на вершечку скелі, а очі дівчини розверзлися перед ним бездонною прірвою під білими хвилями хмар. Сонячне світло заливало білясте море, вигравало в ньому нескінченним розмаїттям кольорів. Лодзі відчував, що дуже повільно зісковзує донизу але з власної долі зупинитися не може. Панікуючи, він розкинув руки, намагаючись, бодай, за щось ухопитися, але довкола був лише гладенький лід. Він ковзав донизу дедалі швидше, аж поки не почав вільно падати в прірву. Радість невагомості миттю переросла у біль. Моналізи почала деформуватися, а з нею і стіни лувру опливали, мов брили льоду, падали на землю, перетворювалися на розжарену червону магму. Бризки, що розліталися довкола, падали на їхні тіла та не обпікали, а всупереч очікуванню, оповивали весняною свіжістю. Вони разом із Луром провалювалися крізь розплаваний європейський континент до центру землі, і коли його сягнули, планета вибухнула зливою неймовірно яскравих фейерверків у глибини космосу. Фейерверки згасли космічний простір за єдину мить знову став кришталево чистим. Зорі, переплітаючись прозорими променями, кали гігантську сріблясту ковдру що формувалося в галактичні рукави, які вібрували, награвали чарівні мелодії. Море зір ущільнювалося, перетворюючись на бурхливий потік, аж поки всесвіт не сколапсував від стиснення. І усе довкола зникло, розчинилось у світлі зародження любові. Маємо негайно розпочати спостереження за Трисолярисом, скомандував доктору Рінгеру генерал Фіцрой. Вони були в приміщенні Центрального поста управління космічним телескопом Габбл-2, збирання якого завершилося тиждень тому. Генерале, ми зараз не можемо цього зробити. Я маю підозру, що ваші поточні астрономічні спостереження є нічим іншим як приватною ініціативою, яка лише забирає дорогоцінний час. Мої особисті наукові спостереження є частиною програми тестування Габла Зараз ви працюєте на військових, тож просто виконуйте накази. Окрім вас тут немає військовослужбовців. І ми чітко дотримуємося програми тестування, узгодженої з НАСА. Докторе. а чи не могли б ви обрати Трисолярис за тестовий об'єкт для спостережень? Генерал трохи пом'якшив тон розмови. Тестові об'єкти спостережень прискіпливо відібрані за параметрами відстані класів світності тіл так, щоб економічні витрати за планом виявилися найменшими. Телескоп виконує програму досліджень за один оберт. Щоб просто зараз почати спостереження за Трисолярисом, нам потрібно змінити положення телескопа на 30 градусів і розвернути його назад. Таке суттєве репозиціонування величезного механізму призведе до витрати сили селенної дорогоцінного палива, а наше завдання – заощаджувати кошти армії генерали. Ну ж, бо поглянемо, як сумлінно ви їх заощаджуєте. Це я без проблем знайшов на вашому комп'ютері. Під сроді став із-за спини роздруківку фотографії. Групу людей зняли з гори. Люди стояли із задертими головами. Придивившись до облич на світлині, можна було легко впізнати всіх присутніх зараз на центральному посту. Сам Рінгер гордовито стовбичив посередині, а композицію вінчали три красуні у відверто сексуальних позах, ймовірно, чиїсь подружки. Компанія, вочевидь, зібралася на даху центрального поста управління, і за чіткістю знімка можна було припустити, що камера знаходиться на 10-20 метрів вище, але це було незвичайне фото. Безліч накладених вимірювальних сіток, складних позиційних міток. І параметрів свідчила про складну апаратуру, яку тут застосували. Докторе, ви стоїте на найвищій точці будівлі. Я не бачив поруч знімального крана з підвісами, за допомогою яких працюють, знімаючи кіно. То ви заощаджуєте на повороті в 30 градусів? А чи не підкажете, в яку суму обходиться розвертання на всі 360? Мені здається, що всі ці мільярдні інвестиції робилися не для того, щоб знімати з космосу вас із подружками. Чи згодні ви сплатите за ці розваги з власної кишені? Генерали, ваші накази будуть виконані негайно, поквапливо відповів Рінгер, і всі інженери також швидко взялися до роботи. Координати цілі швидко завантажили з бази даних, і циліндр з діаметром понад 20 і завдовжки 100 метрів почав повільно розвертатися в космосі. На величезному моніторі центрального поста управління картина зоряного неба почала зміщуватися. «Це те, що бачить телескоп?» – запитав генерал. Ні, це лише зображення, яке надсилається системою позиціонування. Телескоп передає окремі знімки, які потрібно обробити, співставити з іншими, перш ніж їх можна буде побачити. За 5 хвилин на загальному екрані стабілізувалася картина. Система контролю роботи телескопа повідомила, що позиціонування скінчено. Ще за 5 хвилин Рінгер дав команду. Гаразд, повертаємося до початкової точки та продовжуємо програму тестування. Що, все вже зроблено? – сподобом спитав Фіцрой. – Так, знімки передані телескопом і вже обробляються. – А чи не можна було б зробити ще кілька? – Генерале, ми вже зробили 210 знімків із різною фокусною відстанню. У цей момент обробка першого з них завершилася. – Ріннер вказав на монітор. – Генерале, дивіться, ось вам зображення ворожого світу, який ви так жадали побачити. Фіцрой розглядів лише три вкрай розмиті відблиски на темному тлі, що нагадували світіння вуличних ліхтарів туманної ночі і ці три зорі визначали долю двох цивілізацій. Отже, ми насправді не зможемо побачити планету. Фіцрой не зумів приховати розчарування. Звісно, ні. Навіть якщо запустимо Габл-3 діаметром 100 метрів, спостерігатимемо Трисолярис лише в кількох окремих точках простору. Та й те, як невеличку пляму без жодних деталей. Але тут є ще дещо, докторе. Що ви на це скажете? Інженер показав трійко відлисків на зображенні. Фіцрой собі придивився, але не побачив нічого. Вказаний об'єкт виявився таким невиразним, що лише фахівець міг відрізнити його на панорамі. «Оно за розмірами більше зазорю», – сказав інженер. «Вказаний діаметр неточний. Здається, об'єкт має неправильну форму», – відповів Рінгер. Масштабування зображення на знімку тривало, поки воно не зайняло весь екран. «Це яка щітка», – вигукнув генерал. Ті, хто не є фахівцем певної сфери, завжди вигадують особливо влучні назви для специфічних об'єктів, тому навіть професіонали під час каталогізації намагаються вигадувати гучні найменування для об'єктів. Тож, назва щитка виявилася доречною, бо нею генерал дуже точно описав об'єкт. Він справді мав вигляд щітки, або точніше набору щитинок без ручки чи пасма волосся, яке стало сторч. Це подряпана на захисному покритті. Ще на стадії техніко-економічного обґрунтування проєкту я зазначав, що запропонований спосіб кріплення і складання лінзи об'єктива обов'язково становитиме проблему. Рінгер розчаровано похитав головою. Усі механізми пройшли найжорстокіший цикл випробувань. І поява подібних подряпин від початку неможлива. Та й взагалі, жоден із можливих дефектів об'єктива не може спричинити подібні наслідки. На десятках тисяч... Уже відзнятих і опрацьованих тестових знімків немає ані натяку на щось подібне, відповів представник компанії-виробника Лінз Зейс. На центральному посту запанувала тиша, і люди почали збиратися довкола монітора, щоб роздивитися зображення. Через товханину розглядіти все як слід було складно, тож дехто з присутніх вивів знімок на інші термінали. Фіцрой відчув помітну зміну в настрої команди. Якщо досі люди здавалися байдужими від утоми, тривалого буденного циклу випробувань, то зараз відчувалися загальне збудження і настороженість. Очі усіх світилися цікавістю, ніби хтось промовив магічне заклинання. «Боже ти мій!» – майже одночасно вирвалося в кількох людей. Застиглі постаті раптово почали рухатися, повернулися до життя. Підтрой намагався зрозуміти їхні розмови, але вони виявилися надто вузькоспеціалізованими. «Чи є пояс навколо цілі? Перевірити?» Немає, я вже перевірив. Спостереження за поглинанням світла на тлі руху спірального рукава галактики продемонструвало, що пік поглинання пропадає на значення 200 мм. А це може свідчити про наявність часток вуглецю зі щільністю, яка відповідає F-класу. Що ви думаєте про можливість виникнення такого ефекту внаслідок впливу від удару на високій швидкості? Напрям розсіювання вздовж осі зіткнення збігається, але щодо діапазону розсіювання у нас є відповідна математична модель. Так, заждіть хвильку. За якої швидкості відбулося зіткнення? У сотні разів більшою за третю космічну. Вони вже досягли такої значної швидкості? Це ще за консервативним оцінюванням. Для поперечного перерізу точки зіткнення беріть значення... Правильно, десь так. Дайте приблизну оцінку. Поки вчені займалися математичною моделлю, Рінгер повернувся до Фіцроя, який стояв поряд. Генерале, допоможіть, чим зможете. Порахуйте загальну кількість щитинок. Фіцрой кивнув і заходився рахувати, вдивляючись у зображення на екрані терміналу. Обидві підрахунки зайняли 4-5 хвилин, але через помилки доводилося перевіряти результати кілька разів. За півгодини можна буде підбити фінальні підсумки. Діаметр розльоту частинок від становить приблизно 240 тисяч кілометрів, що відповідає двом діаметрам Юпітера. Астроном, який займався математичною моделлю, видав результат. Що ж, це має сенс. Рінгер підняв руки і глянув на стелю, неначе намагався гладіти крізь неї зорі. «Ось усе й підтвердилося», – продовжив він тримтячим голосом. А потім, наче сам до себе додав. «Ну, знати, напевно, це завжди добре, і немає чого перейматися». На центральному посту знову запанувала тиша, але цього разу важка й гнітюча. Пісторий хотів щось запитати, але побачив, як усі сповнені розпадчу й жаху похилили голови і передумав. Трохи згодом почулося… Тихе схлипування, і він побачив, що якийсь молодик намагається стримати сльози. «Ну ж, Багарісе, ви не єдиний тут скептик-матеріаліст. Усім зараз важко», – сказав хтось. Той, кого назвали Гарісом, підняв заплакане обличчя. «Я знаю, що бути скептиком простіше і зручніше. Але бачить Бог, усе, що я хотів у житті, це скінчити свої дні в мирі та спокої. Навіть із такими простими забаганками мені не пощастило». На центральному посту знову запала тиша. Рінгер, здавалося, вперше побачив Фютсроя. Генерале, я вам поясню, що відбувається. Навколо цих трьох зір існує велика хмара міжзореного пилу. За який час до цього група об'єктів на високій швидкості пролетіла крізь хмару. Отворилися вирви. Пилові вирви і далі ширшають. Зараз їхні розміри сагнули значення двох діаметрів Юпітера. Сліди зіткнення майже не виділяються в загальній картині величезної хмари пилу. Тож віднайти і зрозуміти, що це таке спостерігаючи з близької відстані, майже нереально. Але з місця нашого розташування на відстані чотирьох світливих років їх виокремити і побачити значно простіше. Я порахував, їх приблизно тисяча, сказав Фіцруй. Так, підрахунок правильний. Генерала, ми наочно бачимо Трисоляріанський флот. Відкриття, зроблене космічним телескопом Габбл-2, остаточно підтвердило реальність Трисоляріанського вторгнення і зруйнувало останні надії людства на якусь помилку. Після нових повсюдних сплесків розчарування, паніки й сум'яття, людство почало життя в умовах реальної трисоляріанської кризи. Настали тяжкі часи, і хід історії від несподіваного удару повернув у новому напрямку. У беремному світі змін і трансформацій єдиною константою залишився плин часу. Так швидко і непомітно промайнули п'ять років.